Călino? No. Și cu ce preț? Mai ai omorât? Din ce-am scăpat? Adio, Alta. Pietro Trebuie să te faci bine De 20 de zile aștept să mă ucizi cu mâna ta Șah Regina Vreau să mă ucizi cu mâna ta, Pietro De ce? Pentru că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 Ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat, totuși. <laughs> La fel m-am gândit și eu după acele zile de frigur și neștiință de mine însumi Până noaptea târziu mi-am repetat nebunite de o năderi de fără sens. Dacă ar fi un vis. Regele.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 Nu, nu am fost eu cea adevărată E singura faptă bună pe care ai făcut-o Pentru asta sunt recunoscător Nepotința trupului și chiar dorerea m un piedicat la început să gândesc Altfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea Dezordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier Aș fi alert.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 pe care am iubit-o, e de prisos Aceea e moartă de mult E mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut peodată Iar dacă este vorba despre dumneata Care este o îngrijitoare plină de bună voință Nu văd de ce să te ucid În orice caz m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul Îți repet dorința mea să nu mai pronunci numele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 pot să întreb. Nu? Vreau totul să știu. Ai căutat pe acel om și cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singura răspunzătoare de actele mele. Acel nemernic a fost un bob nisip, un gunoi întâmplător, o guză otravită care mi-a stricat tot sângele. Raul este aici, în inimă, și aici trebuie să lovești în plin. Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu-mi pui nicio întrebare care să depășească îndatoririle de mitale de îngrijitoare benevolă. ce Nicola? Doi nobeli de la seniorie și inquisitorul de start, vă să-i Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul. Citește-l, Nicola. <coughs> Ținând seama de starea sănătății excelenții voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interogatorul propus. În numele legii, însă, vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră. În numele legii? Da, așa scrie. Dar ce am eu cu lor? Foarte bine. Nicola. Ascult. Declară pentru mine... Da? ...că plin de amărăciune din plicina modului în care cei zece și Veneția s-au purtat cu mine,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 Această tortură e și mai greu de îndurat. Nu mă interesează niciun fel ceea ce simți sau nu simți, dumneata. Signor, închizitorul cere și o declarație a signorii. M vrei să dai o declarație? E nevoie? E o simplă formalitate. Nicola, Nicola dăm să citesc nu. declarația, signori. Da, senior. Eu, alta grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, în fi gândui i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Hm. Scrie o nouă declarație. Nu. Scrie o nouă declarație.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 O travă care mi-a încălzit sângele, care mi-a aburit gândirea. Omul. Acela... Nu, încă o dată. Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele. Dacă, dacă nu este în joc cinstitatea de soț, dacă, dacă nu acesta este motivul arterii din tine, ce poate să fie altceva? Spunem de ce. De ce anume ai făcut asta?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 Ești bărbatul pe care își-l poate dori orice femeie. E deprisos. Nimic, nimic nu-mi poate ajuta. Ceea ce a destrămat în greșeală o femeie, nu mai poate face tot ea. Dar nu te pricep deloc. Parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale, neîntemeiate. Tocmai asta mă nimicește. Dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire,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 Dacă aștept trei semnate, hotărârea legii, este fiindcă am fost la fel, victima acestui joc murdar și mă Spune tot ce vrei, dar vorbești de prisos. Alte date, orice cuvânt al tău deschide al și legat toată viața decât un sens al lui. Acum, vorbele tale sunt fără utilitate.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 Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost, este falimentul minții Mintea, mintea trebuie să ne dicteze ce e de iubit Bucurii inadevăratele dragostei sunt bucuria ale minții Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră, o venească, să greșim cei Nicola? Signor, este aici, jos, în vestibul Nicola, ce vrei să spui, cine a venit? Señor, acel cavaler este jos în vestibul. Dorește să-l prinți. Cheamă-l aici, Nicola. Vom-i -ai pe mine să-i vorbesc întâi. Poate fi aici lumină. Și inima mea are nevoie de lumină. Pentru că eu însă îmi se văd în mine până n Vreau să-i vorbesc eu. Señor, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Spune că nu mai sunt să-l întâlnească niciodată pe senioră. Nicola, Adol pe acel cavaler aici, altă te rog să ne lași singur. Nu, voi rămâne orice s-ar întâmpla.